Він мав таку ніжну і тонку шкіру, що на сонці крізь неї просвічувалося серце, маленька чорна крапка. Крапля дощучий листок, що зривався з дерева і падав на нього. Завдавав неабияких прикрощів, і тому невідомо, хто весь час ховався в своїй нірці під жмутком торішнього листя. Він підтягував ноги до черева і лежав тихо-тихо. Тоді йому здавалось, що він захищений і сильний. Але одного разу невідомо, хто вирішив. «Так жити неможливо!» І вийшов з нірки. На межі лісу і поля він побачив зграю мишей і зрадів. Миші були дуже схожі на нього, тільки мали хутряну шубку і були надто спритні. Невідомо, хто зрадів, що зустрів друзів, але миші хором сказали «Ти не з нашого племені! Ти великий і незрабний! Іди геть!» Невідомо, хто повернувся до своєї нірки, і зарився носом листя. Тієї ночі він погано спав. Весь час крутився у вісні, чухав вуха, попискував, а коли настав ранок, із здивуванням помітив, що на ньому виросла голка. «О, я тепер єдиноріг!» Зрадів невідомо хто й пішов до єдинорогів. Єдинороги були великі, суворі. Вони забили копитами. «Геть!» «Ти не з нашого племені! Краще не потрапляй нам під копи та розтопчемо!» І невідомо, хто знову сховався в нірку і знову спав погано. А під ранок поруч із тою голкою з'явилася ще одна. «Ой, тепер я справжній олень!» – подумав невідомо хто і вирушив до оленів. Але красені олені навіть не почули, що до них хтось гукає. Наступної ночі поруч із двома голками виросла третя. Це було дуже схоже на корону. Я, певно, принц, вирішив невідомо хто, пішов шукати своє королівство. Але його проганяли звідусіль. У звірів був свій цар Лев, у птахів Орел, у риб кит, і усі сміялися над незграбним шукачем трону. А кожна ніч, під час якої невідомо хто ображено супів і зітхав, приносила все нові нові голки, І зрештою їх стало так багато, що невідомо хто став більшим за самого себе вдвічі. Йому було важко носити на собі своє колюче і гостре вбрання, але тепер уже ніхто не наважувався образити його. Так маленька тварина стала великим дикобразом. І миші, і олені визнали його. Але він уже не міг спати, підгорнувши ніжки під черво. Як раніше. Я навіть не перечитала. А навіщо? Повністю довірилися Руці. Наступний лист був від дівчинки. Він був маленьким. «Поясни мені, будь ласечко, хто головний, принцеса чи королівна?» Я вже не гризла кінчик моєї помічниці, ручки. Вона стала продовженням пальців і вправно заходилася виписувати різні слова. Принцеса жила на залізничній станції посеред темного лісу. Звісно, ніхто не знав, що вона принцеса, тільки вона сама. Але якось, коли однолітки вихвалялися обновами, а їй не було чим похвалитися, вона відчайдушно вигукнула «А я принцеса!» З того часу всі глузували з неї. Але принцеса була впевнена, що десь далеко, де закінчується ліс, а вітер припиняє наспівувати свою довгу сумну пісню, сяють вогні її справжнього помешкання. І там, у мармуровому палаці з кам'яними лавами біля входу, на неї чекає принц. І тому принцеса навіть взимку виходила на станцію зустрічати потяги і пильно вдивлялася, чи не їде в одному з них принц. А цієї зими трапилось ось що. Потяг виспівував пісню «Так-ки-так-ки, тук тук так і так тук тук і продирався крізь снігові замети. Принц із щемом вдивлявся в засніжені рівнини, у хащі посріблених іним дерев, що пропливали за вікном. Він завжди нудьгував у потягах і не знав, чим себе зайняти. Життя минає марно, міркував принц. У моєму королівстві так нудно. Мати плекає своїх пікенесів, батько весь час грає в шахи, а мені нема з ким перекинутись добрим словом. Учитель танців на із своїми стрибками. Учитель музики любить тільки свою флейту.